солодкавий дух килимів, п'янливі пахощі цинамону, ладану, перцю, гвоздики, імбиру, смоли, мускату, сандалового дерева, сірки, амбри. Головний прохід, по якому можна їхати верхи, навіть кінськими запрягами, і куди заходять цілі верблюдячі каравани з високим синім зоряним склепінням. У напівтемряві бічні крамнички, набиті товарами, які лежать там, може, й тисячу років. Снопи світла падають крізь вузькі вікна з гори, тут височують гори лілових і чорних фіг, висять баранячі туші, розрубані на четверо, кавалки бринзи, посипаної чорними зернятками, тверда, мовкістка, продимлена бастурма. Тут же арабський клей у сльозах, мастика, желатин басма, хна, ароматні мазі для брів, гашиш, опій, фарби для вовни, східні коштовності. Непорушно сидять товсті купці у високих чалмах перед крамницями із срібними, мідними і золотими виробами. Ремісники крають і шиють одяг, роблять мішки, плитуть кошики, їдять кебаби і солодощі, варять плов і шурпу, ріжуть баранів, смажать м'ясо. Бедестан з'їдає за день самих тільки верблюдів до півтисячі, а баранів без ліку. Жують, плямкають, відригують, спорожняються, моляться, кричать і плачуть, клянуть і присягаються. Старі вірмени співають тисячолітніх дивних пісень. Торговці зброї, підібавши ноги, сидять на звірячих шкурах, п'ють шербети, погладжують бороди, виборбочують вірші Корану, а довкола них купи ятаганів, рушниць, пістолів, дамаські шаблі, курські кинджали, киї, палиці з кавказького залізного дерева, барабани. Ще далі – золоті ланцюги, намисто, перли, персні, рубіни, смарагди, діаманти, купи бірюзи, кінська збруя, чотки, курильниці, світильники – пласке начиння, сандалі з розмальованого дерева, що їх жінки взувають, ідучи в хамам, коробки з черепах, чорного дерева, інкрустовані перламутром, старі дзеркала, підставки для Корану, солома, сіно, дрова, ячмінь, тканини – Усе змішане-перемішане, звалене і навалене, без пуття, без потреби, без видимого сенсу, ніби знущання над довколишнім світом, де спокон віку три сили намагаються дати всьому існуючому всякий такий лад – природа, чоловік, боги, щоб згодом, ставши перед хаосом, беде стану переконатися у безплідності всіх своїх намагань. Над стихією бедестану не владна була ніяка сила, окрім хіба що стихії ще більшої. І такою стихією у царгороді завжди була пожежа. Бедестан горів за імператорів, горів за султанів починаючи від першого з них Мехмеда Фатіха. Панування кожного султана знаменувалося не тільки завойованими землями, яничарськими бунтами спорудженням нових мечетей, тюрбей, медресе на Майданах і узвищах Стамбула, а й диким вигуком, від якого здригалася вся столиця, котрий міг пролунати вдень і вночі, в найбільше свято і в час найстрашнішої пошисті, у літню спеку і в сльотавий зимовий день. Янгуйн вар Бедестан, пожежа в Бедестані. І тоді в цьому замкненому загадковому світі починалося пекло. До вогню не змога було доступитися, він панував неподільно під вічними склепіннями базару. Все, що було там, живе, гинуло безслідно і безіменно. Горіло все, що могло згоріти. Ростоплювалися метали, тріскалося каміння, висихали водограї. Чорне полум'я било з бедестану, мов, з пекла, випалюючи все дощенту і в довколишніх вуличках, тому ці вулички завжди лишалися найножденнішими, найбруднішими і найупослідженішими при всіх султанах. Сулейман ще не пережив своєї пожежі в Бедестані, надто мало владарював, як для цього. І брагім, і гріті без страху занурилися у глибини Бедестану – Проникли в найдальші його нетрі, поминувши гори товарів, людську клекотню, ворвіння тварин, сяйвокоштовностей. Мерву покидьків добралися до Майдану, на якому стояв золотий дим від потужних ударів сонця крізь скісні вікна у високих сіро-чорних склепіннях.